Собація – собача смерть. Осередком свого штабу Гальчевський вибрав село Брусленів, навколо якого росли густі ліси. Завдяки свідомій інтелігенції Брусленів, який нараховував близько 3,5 тисяч мешканців, не мав прихильності до більшовиків. Ті ж кілька перевертнів, які симпатизували комуні, сиділи мовчки, навіть не намагалися доносити на Гальчевського, бо вже не раз чули, як у сусідніх селах з невідомої руки гинув той чи інший сексот У цей час більшовики оголосили мобілізацію. Тікаючи від неї, чимало юнаків пішли до лісу Багато ж із тих, хто став рекрутом, не могли знести, коли москалі й жеди над ними знущалися, насміхалися та вживали до найгірших робіт тому, прихоплюючи зброю, вони тікали з Красної армії Зрозуміло, що більшовицькі відділи почали нишпорити по селах і хуторах Вишукували дезертирів Ті ж у свою чергу влаштовували засідки Так у березні 1921 року почалися збройні сутички Між чекістами та втікачами з Красної армії Основу яких складали юнаки з Брусленова, Слобідських хуторів, Грузького майдану та інших сіл Сотник Гальчевський доволі швидко розшукав новоспечених партизанів. У групі зі Слобідських хуторів було 12 козаків, озброєних ручним кулеметом, крісами та револьверами. З них Яків Гальчевський добре знав Грабарчука, Тропу та Петра Швеця. Онисько Грабарчук – 21-літній хлопчина середнього зросту, з милим виразом обличчя, незвичайно відважний і з вродженими прикметами провідника, був лідером групи. Сотник відвів його у сторону і розпитав про все, що вже сталося, що вони думають робити і хто такі решта хлопців. Онисько розповів, що вони вже тиждень прибувають у лісі. Сам він дезертирував з особливого загону дивізії Червоного козацтва. За цей час мали кілька сутичок із Червоними, зловили чотирьох агентів Вінницької та Літинської ЧК. Оскільки докази були проти них, Грабарчук наказав усіх тих агентів розстріляти. Наприкінці Онисько поінформував, що до них прибув сам Шепель, якому він, Грабарчук, передав командування. Зараз Шепель з одним козаком пішов на хутір. У момент коли Леницько отримував інструкції, до табору підійшло двоє озброєних людей – козаки із Грузького Майдану і той, хто назвався Шепелем. Гарабарчук познайомив прибулих з паном Сотником. Один з них, представляючись тихо, промимрив. «Шепель!» Гальчевський вирішив відразу з'ясувати справу. «То ви кажете, що ви Шепель?» – виклично запитав він. «Так, я Шепель з Вонячина повіту. Брехня!» «Ось тут зо мною два козаки, що, як і я, добре знають Шепеля, скажіть», – звернувся Гальчевський до Сензюка. «Чи це Шепель?» «Це брехун, пане сотнику, а не Шепель», – відповів той. «А може, агент Чека», – додав Мирон лихо. «Я Шепель, але не той, про якого ви думаєте, а його двоюрідний брат, і ховаюсь тому, що мене хочуть чекісти арештувати», – продовжував захищатися звинувачуваний. «Було видно, що пару бок крутить». Карабачук і його козаки стояли поруч. З виразу їхніх облич було видно, вони вкрай розлютовані, що їх так легко обкрутили довкола пальця. Коли наляканий Шепель у лапках заспівав іншу пісню і став переконувати, що він насправді з Братславщини, Гальчевський звернувся до Братславця-лиха. Задавши декілька питань, Мирон швидко загнав Шепеля на слизьке і кинув отаману. «Цей пан як не дихне, так і брехне». Не був він ніколи на Братславщині. Гальчевський наказав козакам обезброїти та зв'язати руки самозванцю, а тепер полоскочить його. Козаки вміли лоскотати. Через короткий час псевдошепель визнав, що він агент Вінницької ЧК. Чому досі не видав козаків? Чекав, коли їх збереться більше. Після допиту козаки повісили провокатора. Не був він перший не буде й останній. повчально вимовив Гальчевський. 144. Надбужанська. У березні 1921 року, коли Яків Гальчевський тільки готувався до ширшої повстанчої акції у сусідніх повітах Подільської губернії, зокрема, Братлавському, Гайсинському. І Ольго Пільському вже діяла 144-та надбужанська повстанча дивізія на чолі з отаманом, хмарою,